וירש ישראל את יורשיו, אמר אדוני. הילי לי חשבון, כי שודדה עי, צעקנה בנות רבה, חגורנה שקים, שפודנה והתשוטטנה בגדרות. כי מלכם בגולה ילך, כהניו ושריו יחדיו. מה תתהללי בעמקים, זב עמקך, הבת השובבה. הבותך באוצרותיה, מי יבוא אלי? הנני מביא עלייך פחד, נאום אדוני צבאות, מכל סביביך. ונידחתם איש לפניו, ואין מקבץ לנודד. ואחריכן אשיב את שבות בני עמון, נאום אדוני. לאדום, כה אמר אדוני צבאות, האין עוד חכמה בתימן? עבדה עצה מבנים? נשרכה חכמתם? נוסו, הפנו, העמיקו לשבת יושבי דדן. כי עיד עשיו הבאתי עליו עת פקדתיו. אם בוצרים באו לך לא ישאירו עוללות? אם גנבים בלילה השחיתו דיים? כי אני חשפתי את עשיו גילאתי את מסתריו ונחבא לא יוכל. שודד זרעו ואחיו ושכניו ואיננו. עוזבה יתומך אני אחיה, ועל מנותיך עלי תבטחו. כי כה אמר אדוני, הנה אשר אין משפטם לשתות הכוס, שתו ישתו. ועתה הוא, נכו תנקה? לא תנקה, כי שתו תשתה. כי בי נשבעתי נאום אדוני, כי לשמה, לחרפה, לחורב ולקללה תהיה בוצרה, וכל עריה תהיינה, לחורבות עולם. שמועה שמעתי מאת אדוני, וציר בגוים שלוח. התקבצו ובואו עליה, וקומו למלחמה. כי הנה קטון נתתיך בגוים, בזוי באדם. תפלצתך, הישי אותך, זדון ליבך. שוכני בכגבי הסלע, תופסי מרום גבעה. כי תגביה כנשר קיניך, משם אורידך.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 צרה וחבלים אחזת כיולדה. איך לא עוזבה עיר תהילת, קריית מסוסי? לכן יפלו בחוריה ברחובותיה, וכל אנשי המלחמה יידמו ביום ההוא, נאום אדוני צבאות. והצאתי אש בחומת דמאסק, ואכלה ארמנות בן הדד. לקדר, ולממלכות חצור, אשר היכה נבוכד רצר, מלך בבל.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 וחשב עליכם מחשבה. קומו, עלו אל גוי שלב, יושב לבטח, נאום אדוני. לא דלתיים ולא בריח לו, בדד ישכונו. והיו גמליהם לבז, והמון מקניהם לשלל, וזריטים לכל רוח, קצוצי פאה, ומכל עבריו אביא את עדם, נאום אדוני. והייתה חצור, למעון תנים, שממה, עד עולם. לא ישב שם איש ולא יגור בה בן אדם. אשר היה דבר אדוני אל ירמיהו הנביא, אל אלם, בראשית מלכות צדקיה, מלך יהודה, לאמור. כה אמר אדוני צבאות, הנני שובר את קשת אלם, ראשית גבורתם, והבאתי אל אלם ארבע רוחות, מארבע קצות השמים.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 נאום אדוני. והיה באחרית הימים אשיב את שבות אילם. נאום אדוני.